الفتح زفر سورəsi Bismillahir rahmanir rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə İnna fatahna laka fatḥan mubīnan li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa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 Və Allah səna böyük bir qələbə ilə kömək etsin. Vəl-ləzî enzələs-səkənətə fī qlubil məminin Enzələs-səkənətə fī qlubil məmininə liyəzdədun imanən məə imanihim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 li yudkhilal mu'minina wal mu'minatin jannatin tajri min tahtiha al anhar tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa yunkafir anhum sayiatuhum wa kana dhalika Bu ona goredi ki Allah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 وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوُّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُّ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Hem de ona göredi ki, Allah özü barəsində pis fikirdə olan münafiq kişi və münafiq qadınlara, müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini bəlayə salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. Qalillahi junudus samawati vel ard ve kana Allahu azizan hakima. Köylərin və yerin orduları Allahındır. Allah qüdrətlidir. Müdrikdir. İnna Həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdarlıq edən elçi kimi göndərmişik. LİTÜĞMİNÜ BİLLƏHİ VƏ RƏSÜLİHİ VƏ TÜĞƏZİRÜHÜ VƏ TÜVƏQTİRÜHÜ VƏ TÜSƏBİHÜHÜ VƏ TÜSƏBİHÜHÜ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 Bemannan ke fa inma yankuth ala nafsihi waman awfa bima aahed alehulla fa sayutihi ajran aziman Sana beyyet edenler Allah'a beyyet etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdini pozsa ancak öz aleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər. Zeyəqulunkelmukhallafuna minel a'rabi şaghalatna əmwaluna və ehlunā fəstəğfizlənā. Yəqulūna bi'lsəntihim mələisə fi qulūbihim.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 Bəvantuməə qaliba vaunu müminuna ilə əliəbədə Vazuyə dədiəfi quuluubi qumma bana Tuvanəsə va qutum qmanbura Doğrusu siz eləzən nedirdiniz ki Peyqəmmbər və müömminlər heç vaqt öz aylələrə qaayıtmaycalar Bu şeytan tərəfindən qəlbinizdə bəzədilmişdi. Siz pis fikrə düşüb məhvə məhkum adamlar oldunuz. Kim Allah'a və onun elçisinə iman gətirməzsə, bilsin ki Biz kəfirlər üçün od hazırlamışıq. Əlilləhülkussəmavəti velərd yəğfiru men və yerin hökmranlığı Allah'a məxsusdur. O istədiyini bağışlayır istidinə də əzab verir Allah bağışlayandır rəhimlidir şeyəqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maganima li <Sessizlik> ta'xudhuha dəruna nattabi'ukum yuriduna an yubdilu kalama Allah Qullan tətəbi'una kəzəlikum qaləlləhu min qəbl Fəsəyəquduna bəl təhsudunana Bəl kənulə yəfqəhuna illə qanilə Siz qənimətləri götürməyə getdiyiniz zaman Səfərdən geri qalanlar Qoyun bizdə sizin arxanıçça gələk, diyəcəklər Onlar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 ağrılı acılı bir əzab verir. Laysa <gülüyor> 'alan a'ma haraju wa la 'alan a'raj haraju wa la 'alan mariid haraju wa man yuti' illaha wa rasulahu yudkhilhu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 Laqad radiya Allahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim faanzala as altında sənə bey'at ederken Allah onlardan razı qaldı.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 Wadə qum Allah qaniməədiiraə quzuuna hə fəələlə qum hədihi waəffaeyidiənə siə qum Waəa ədiyən nə siən qum walitə quna əyətəllil muminiə vaəhdiyə qum siraatan mustaqimə. Allah sizə götürəcəyiniz çoxsaylı qənimətlər vədetti. O, bunları sizə tezliklə verdi və insanların əllərini sizdən çəkdi ki, bu, müminlərə bir ibrət olsun. Və uxra ləm təqdiru aləyhə qadə əxatəlləhu bihə və kənəlləhu alə kulli şeyin qadirə. Və sizi doğru yola yönətsin. Ələ keçirə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vardır. Artıq Allah onları əhatə etmişdir. Allah her şeye qadirdir. Eğer kafirler sizinlə vuruşsalar, mütlək arxıya dönüp qaçarlar. Sonra da onlar özlərinə nə bir himaye dar, Nə də bir yardımçı tapaallar. Sunnatullahillati qad halat min qabl və lən əzəldən müəyyənləşdirdiyi qayda belədir. Sən Allahın qoyduğu qaydalarda heç vaxt bir dəyişiklik tapa bilməzsən. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا سizi onların üzerinde qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra Məkkə vadisində onların əlini sizdən Sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Humul ladin kafaru wa sadduukum anil mescidil haram wal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 111. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 112. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما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 Allah öz elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əminamanlıqla başlarınızı qırxtırmış, bəzilərinizdə saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan məsküdül hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, Bundan qabaq sizə yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. <Sessizlik> İslamı bütün dinlərdən üstün etsin diyə öz elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən odur. شاهد كمي الله كفايettir محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 117. سيماهم في وجوههم من أثر السجود 118. ذلك مثلهم في التوراة 119. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Wa'ada wa amilus salihati minhum maghfiratan Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar kâfirlere karşı sert, öz aralarında ise merhametliydiler. Sen onları rükû edən, səcdiyə qapanan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 heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də quvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir.